היפופוטן! יורמי, מה? יורמי, מה? היום הוא היום הגדול שלך, היום לא חיכינו 13 שנה, ויחד נלך לבית הכנסת. הכנתי בורקס כמו שאתה אוהב, והולכים לזרוק עליך סוכריות. מה? הבנים של רוחה קנו תותח חדש שיורה סוכריות שקדים, משהו טוב. אבל אימא, אני לא רוצה ללכת לבית כנסת. <laughs> למה לא? הרב הזה יש לו ריח רע מהפה, הוא לועס לא כמוסות שום כל הזמן, ואני לא זוכר כלום מהדרשה. <laughs> כן. לא! כן. את מקשיבה לי בכלל, אימא? לא, אני בדיבורית. הלו, ציפי! הלך לי לגיר, ציפי! ספחתי לאגר! היי, hey, בן, היום אתה הופך לגבר, אה? <laughs> לגבר? מאז שעברת מלגו רגיל ללגו הנדסי, לא הייתה כזאת שמחה בבית. אחרי הבר-מצווה, ניקח אותך לאזור של הבורזה, נעשה חיים, גוד טיים. נראה הופעה של נתן נתנזון. תהיה גבר! היי hey, יורמי, מה? אתה הופך להיות גבר היום. אז בתור האח הגדול שלך, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. כמו מה? דן האינטרנשיונל. זה לא מה שאתה חושב שזה. מה, באמת? אריק ובנץ הם ביחד. באמת? ביחד? כמוך וכמוני? לא, לא ביחד כזה. והבאתי לך עוד משהו. תן לי לנחש סיגריה ראשונה? יותר טוב. זה נקרא תותית. מאוד חזק. לשתהדס. מותר רק מגיל 18, אבל היום, זה היום שלך. היום זה היום, היום זה היום, היום זה היום. אחלה! רף, רף, רף, רף. שלום, רכסי. רף, יורמי, היום יש לך בר מצווה, יורמי. אני זוכר שכשלי עשו בר מצווה, לקחו אותי לווטרינר וחתכו לי דברים. רף, רף. אבל קוראים לזה עיקור, זה לא בר מצווה מה שעשו לך. רף, מה כן? שיט, מה חשוב, יורמי. רף, רף, רף, רף. סבא יורמי, או שנייה לפני שאני עומד למות, רציתי לספר לך את הסוד המשפחתי הנורא שלנו. מה? לא אמרתי עוד כלום! תשתוק ותקשיב! על המשפחה שלנו רובצת כבר שנים רבות, קיללת הבר מצווה. באמת? כשאתה תעלה לתורה בחצות הלילה, יצלצל השעון שלוש עשרה פעמים. למה? ככה זה. ואז יפלו עליך עשרת המכות, והנה המכות לפי סדר הופעתן. דם, דודה פאני תדקור אותך עם העגיל וירד לך הרבה דם. צפרדע, דודה פאני תבוא להתנצל. קינים מהזקן של הרבי שינשק אותך. זה בדיחה אנטישמית קצת, אל תשים לב. הרוב, הרוב לא יבחינו בזה. דבר, הדבר יבוא לבר מצווה. אבל זה דבר. גם הוא יבוא, כולם יבואו, אל תדאג. שכין, שכין שלנו גם יבוא. שכין? הרבה, הרבה דברים טובים לא יקרו שם. חושך, ובלילה יהיה חושך, זה לא מכה, זה רגיל, זה אוטומטי, זה נהיה ככה. והמכה הגדולה מכולם... לא, לא סבא, אל תגיד לי שלאחי הבכור יקרה משהו, לא מכת בכורות. לא, מה פתאום? מה זה מכת בכורות? זאת מכה טובה עכשיו. אז אמר חקיאן מוקיון, דני בדיחי, יבואו לעשות הופעה ויבריח את הרוחות הרעות, וגם כמה אורחים. שלום חברים! לא עכשיו! לא עכשיו. לא עכשיו חברים! זהו, ככה נצא ממצרים, ביד חלקה ובזרוע חזקה! יופי סבא, להביא לך עכשיו את התרופות? מה? הזיות! אני רואה הזיות! הנה התרופה שלך. אני רואה צבעים! הנה דלי ענק של טמבור! איפה הכדורים שלי? הצבעים הם באים אליי! הנה, קח! הכדור מתקרב ונהיה ענק! טוב, סבא, אני הולך. לא רוצה לשבת לי על הברכיים קצת? לא, אני לא רוצה. לילה טוב! לילה טוב! ויורמי! מה? אל תאכל מצות, אתה יודע מה זה עושה. היפופוטם. די נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il